Rugăciune pentru taina și porunca purtării Sfintei Cruci. Doamne Iisuse Hristoase Mântuitorule, Te iubim, Te slăbim și îți mulțumim, fiindcă taina purtării Crucii ne-ai dăruit, de aceea pentru noi ai rânduit. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie, adică să fie ucenic, pentru că cel ce nu-și acrucea crucea și nu-mi urmează mie, nu este vrednic de mine. Atunci n ai descoperit, nimeni nu vine la tatăl decât prin mine, după ce a fost încercat bine. De aceea pe ucenicii tăi e învățat. Fericiți veți fi când oamenii vă vor urâi și vă vor izgoni dintre ei și vă vor bazocori, și vor lepăda numele vostru care din pricina Fiului Omului, pentru că în crucea ce o vom purta, stăporunca, taina, măsura și sabia, care de toate ne va separa. Căci cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri și de până la despărțitura sufletului și duhului între încheieturi și măduvări,